Hentila kataunen. Faktoria Baina betxe jarraitzen dugu Euskadi Erratian, Faktorian, esan dugu gaur Bilbora etorritak gaudela, Bilboko San Francisco auzoan gaude eta pentsatu dugu interesgarria dela pixka bat auzo honen historia aztertzea ekonomia ikuspegitik. Daureterako badakizueguk kolaboratzaile ezin egokia daukagula, endika labor da gure ekonomia ditua, endika, kaixo egunon? Bai, kaixo... Eso... Bilboko San Francisco hauzoaren historia. Bueno, Gauzazko esan diteske, baina zuk lau aldi edo bere dituzu. Eta nonbaitetik asteagatik emeletzigarren mendean maieran kokatzen duzu pixka bat zure kontakizunaren abia da. E emeletzigarren mendean maieran honek, San Francisco hauzoak indarraundia zeukan, ba, batez ere mehatzaritzagatik, ez da? E, endika? Ba, helenago, mazazpigarren mendean, eta mazazpigarren mendean hauzoa ba, esistitzen zen. Eh, Batez ere lotuta, ba, bilboko alde zaharrean zegoen espekulasioarekin, ba, etxe espekulasioarekin, ba, eh, askoke jotan ziren horra San Francisco ausuera bizitzera, ba, posibile zalako hor eh, etxe merke edo etxe duen bat lortzea zentuz duen uh horrela -huh. ez da. Eta baita ere, ba, merkaterieke aien lonjake anjartzen zituzten, ba, merkeago zalako. Baina aldaketa handia moten da emeretxe mendean, Indu, e, industrializazio bultatzen denean, eta baitare, mehatzaritza, eta hausoa, mehatzaritzari erabaldotuta dago. Right. Eta hor, emeratzi mendean, noin zazten da aldaketa hori, ba, ba, purrot, ba, galtzen direnean foruak, ba, mihaz utzeren da, berroiko amarka da horretan, azten da, e, mehatzaritzaren kudaketa kapitalista bat, lehenagoa zan, bestera batekoa, oda, koitzaiotan zanatzen zuen, behar zuen, eta listo, eta enboten aldaketa eta bat, kudeak eta kapitalista da, dauzela e, gestorian dia, lurjabean diak eta haiek ja irabazian diak lortzeko erabiltzen dute ba, prosesu hori, eta horren hori, ba, badak izunez ba, bizkaiko esker alde bilboko esker alde horretan ba, basuden e, Burdinezko amehatzaritza, amehatzak eta hor ba, justu ba, ba, gaur egune ezautzen da Miribilla, mm -hmm. ba osoen hainbat hainbat eh, hain eh lekom Miribilla, de la peña, mala espera, abandonadas, San Luis, koto, nahiko garrantzitzuak. Ordun, Cotoak oregon da, logikoa da, hor ba, ondoan zeuden, zeuden auzoak eta hori batzen, bat, bat ba, San Francisco ba Era, baldotuta da, bai. e, ba, orri, eta bulzatzea mehatzaritza horri. Eta azez izango dugu hemeretszigarren mendea amaieran beraz e, mehatzaritzarekin guztiz lotuta dago San Franciscoziko guzoa nolako ez ziren garaai hartan e, San Frantzikoan bizi ziren gizon emakumeen bizi baldintzak? Ba, nahiko kaskarrak esan behar, e, penttzatu behar dugu e, ba, so, sortziun da hiurogeita malhautik aurrera. Migrazio etortzen dala, ba, e, ba, gaztelatik edo baitare galiziatik, eta mm, migrazio horre, horren e, jatorri edo, edo nahia da e, ba, merattzitzatzen lan egitea. Normalen etortzen diranean e, ez dago etxe bizitza nahikorik bizitzen dana da ba, bizi orintza nahiko kaskarrak e, apilatutak bizi dira mm -hmm. agian e, logela batean 6 zazpi pertsona egon daitezke bizitzen Kontso? Bai, holako izan uh -huh. eta eh aldi berean ba, e, ez dago auzo ez dago presta jendea e, jasotzeko. Uh -huh, Ordon bai. eh horri baitari egitu berdiago ba, soldatak, oso basoak zirela, uh -huh. lan baldintzak oso kaskarrak pentsa dezagun. Euri egiten bazuen, es, esan lan egiten baina asko bartsen yeah. eta urrengo gunean edo egandean lan egiten zen hori konpentsatzeko hori zan uh -huh. ba funtzionatzeko era destajolanak hola, orduan horrekin um, ja egin deskakego ba zein dan auzoaren ba bisibaldintza testuinguruak eta baita ere eh, osasun arloa no labisi no hasun osasuna eh, eh momentu horretan ba uh -huh. estolderiek ez zeuden edo oso multak zirean, eta gaixotasunak e, tuberkulozia eta olakoak izugarriak zireta. Hume hilkortasuntasa gara horretan e, oso handia zan. Bueno, Bilbo hartzen bat dugu Bai, hori hilkortasuntasa handia, esan duzu, Bilbo, Zafratizko e, hau zuan, emberetxikarren benda maigiran. Bai, bai, bai. Eta hori zan, ba, Panorama, bai, es? San Francisco Ausoren, ba, bizi baldintza eta bizegoera, baina hartzen badugo edozein langile ausoa antzekoa san Bizkaia mailan. Egin dezagun denboran aurrera, hogei e, 20. mende hasiera joan gaitezke, horretorreko da bele epok izeneko garaia eta orra bat emango da, e, San Francisco bihurtuko da ostalaritzak garrantzi handia hartuko duen tokia eta hor biziko du nolabaiteko loraldia Bilboko ostalaritzako negoziorik honenak edo, edo asko beintzat San Francisco katuko dira. Bai, hor, bueno, badago alde bat, e, pentsa berdago, ba, e, langile dauzian lekutan, ba, beti zabaltzen direla tabernak, eta baita ere, bueno, kasu honetan, prostitu eta eta horri lotutako negozioak zabaltzen direla. Eta gero, ba, ogeiko marka aurrera, gehien bat, ba, ba berrakita margarren arte egon zanak, e, indarrean, ba, e, zabaldu ziren, ba, le ba jaia egiteko leku asko, uh -huh. ba, azkenean ba, Bilbotik egoten zirenak eta aurruna gaur egun eh, adiz, eh, la palanca la palanca leku hori ba or, sal, saldu, saldu ziren ba, bedetak eta olakoak e, uh -huh. zeuden ba, negozioak gaur arte bueno orain dela 50 urte arte nahiko diraudenak, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai. Eta emoten da horrelako ba Langile asko bizioaldintzak ez dira oso onak baina aldi berean ba ostalaritan ba, sortzen da mm -hmm. eh bateztuenguru interesgarri bat batez right. ere Ausoa Bilboko bihotzetik oso hurbil e, baitago edo gean san mendotiko des, sorbil desarretiko sorbil taorrun horrek laguntzen du mm -hmm. ba horra jotea Ba, oztalaritza negozitara edo beste negozio motetara. Ba, bai. azotan, ba, jaia eta prostituziorekin lotuta. Bueno, beraz, e, loraldiko urteak izango ditu, goigarren mendeko beigarren ba, markadakoak eta bat, baina gero etorriko da, bueno, a frankismoa jakina gerra zibilaren ondoren, eta gero e, krisi bortitza irurogeita marriko amarkadan Euskal Herri osoak nozitu zuen, baina bereziki San Francisco osoak nozituko du krisia ba, irurogeita marriko amarkadatik aurrera, ez da, endika? Bai, Lehen epatut, e, batzela la angiia oso bat eta e, emonsan prozesu bat e, orokorra krisia aipatu dozu, eta bueno hor alde batetik ba bilboko industriak e, industria itzi itzi itzi da, hala pensa desagun ba e, astilleroak eta ja, ba uh -huh. eta beste alde batetik e, mehatzaritza bukatu zen, itzi ziren gaur egun milibia zagutzen dugun horko ba, mehatzak itzi ziren Horrek zerdakar, ba, irugogetan barrekoa markadan, ba, krizia handia dala langabezia handia dela, eta ez dagoelan plegurik. Mm Horrek -hmm. oso gogor jozoen nausuan, eta lotu berdago baitare, ba, administrazioan ba, alde batera, uziteko goba oso izan zen, ez zeudela onieresko zerbitzurik, eta edo zeudenen oso txarrak zirela. Ordun zirela, hori da kriztan koktela, Gero ba eta 90reko marka danemon san ba e, degradazioa ba, e, piztu zutenak. E eta hor emonsan prozesu bat zinean ba batzuk e, ja lana zuten ez eta bar edo aldegin sutela eta eh ausorien ba mm Prezio, aus, e, e, etziziten presioa murri izan dela zetsu horretan, right. eta etortzen dira ba, migrante berriak. Hori, ba, lauroiko amarkadan, lauroiko amarkadan prozesu bat, poligi-poligi moten dana, eta e, horrekin lotuta dago ba, maginazioa eta, eta osoa estigma izatzen dela e, psikologikoki. Right. Hau da, Bilbo lentzako, San Francisco osoa gara horretan zen, utsune bat, ja. ez dakik guztaz gartatzen den eta hortik gara pasatuko, ez da uh -huh. eta ba, prozesu hori emboten da ba, kriz eta horri dago, ba gentifikazio prozesuare baten aziera, aziera. gauragun uh -huh. ikusten ari dana, ez da, ba or, e, hortik azten da hortzarkoa ez da gentifikaz du e, ez da pura eta e, alderatzeko auzoak, zoak ba, ba, San Francisco hau dago Bilboren erdigunen eta otzorka dago kampo gunean, da, bai Eta horren ez dago, otxarko ez dago, orres dago ain, beste interesi mobilia eta uh -huh. bar, horretaz, e, ba, proletzatzeko, ba, San Francisco hori motenda eta irugogu eta mar, larugu eta mar, e, amarka da horretan emanteko prozesu horren atzean, ba, dago hori, ba. Dago ori, ba. Uh -huh. e, por bat, ba, espekula lotuta. Bai, bueno, eta ikuspegi ekonomikotik, gaur egun San Francisco hori buruz, ze, ze esango dugu. Ba, oso, oso bizia dela, horre, eh, edo pasatzen bada ikusten du negozia dauzela, eh, eta horre eh, negozio mota ezberdinak, eh, edo zin herrialdeko hiende migrantaia bertokoa dana, baditu holako ba, negozio ezberdinak, eta baita ere, ba, bueno, moten dela, ba, poliki-poliki, ba, klase nik gakotzen artean diot, klase kreatibo bat heldu mm. ba, e, dala ausora, eta hor bi, bi ezberdin dugu gondituzke, bat da bertotik sortuta, eta kurro da kutsu popular batekin, edo olako kutsu batekin sortzen, e, sortzen ari dana, eta e, moten ari da aldaketa bat, hor ikusten da, ba, hartzen badugu San Francisco ba, partea da parte itxasarretik e, urbilago dagona, ba, hor, mm. negozio pila saldu sal dira, negozio modernoak es dakin nola definitu modernorri uh -huh. baina bueno, zagian ja idei bategi egiten bai. ari seri horren ez da? Uh -huh. Eta eh, emoten da emoten ari da aldaketa bat osoan, poligi polikiekonomikoki, len langabese zegoen, gaur egun hartzen badugu statistika osultua da, baina poligi polikien basatzen adiria beste negozio mota batzuk uh -huh. eta bar eh, ba hori, klase kreatibo horrekin lotuta. Uh -huh. Horrek ez du eszen nahi eh, ez danana edo txarrik, baizik eta prozesu bateen moten ari dala. Eta gaur egun ja eh, lehen ipatu du gente fikasi prozesu hori ez da. Eh, Poligi poliki ikusten ari da gerotogia osindan hor zeinzu dira horren ondorioak eta eh, gertatzen ari dana da baia beste pausu bateen sartu dala, eta e, espekulazio imobiliarioa gora egin duela hor, e, hotelak zabaltzen dira baina ez dira hotelak edo hotelak zabaltzen bertoko gienden derentzako edo gerritasumentzako esik eta biletzen da e, dirua duen gienden edo edo errenta kapazidade bat eta hor badago talka bat ezta. da? Hau da hor, auzoan bizi direnen artean dadokatela bidearen dinamikak e, bereien zare ekonomikoa eta gero kapitala e, zer bilatzen duen kapitala hortikan errentagarritasuna hartzea mm -hmm. eta hori da ba azken urte azken hamarketan munduan prozesuren ba eh yeah. e, puntubat zeinan gaur ikusten dan mm -hmm. eta hor badago gatazka nahiko potentea Bueno, baik usiko dugu atazka potente horrek zen norabide hartzen duen, garbi dagona da, San Francisco beti izan dela oso-auzo oso bizia, izan ditu garrai onak eta txarrak, eta, bueno, aztertzeko moduka dira garai horiek guztiak eta hori egin du endika, alabort gure ekonomia adituak. E, endika, segiko dugu beste batean, beste gauza bat iburuz izketan. Bai, venga.